Track 25. Leider nutzen viele Unternehmen die Bereitschaft der jungen Leute längst systematisch aus, um so hochqualifiziertes Personal zum Nulltarif oder unterbezahlt beschäftigen zu können. Arbeitsmarktpsychologe Dr. Bertram spricht hierbei sogar von einer Dauerpraktikantenschaft. Zwischen Hochschulausbildung und Beruf ist heute eine häufig langwährende Dauerpraktikantenschaft getreten. Floundering Period, also Flunderperiode, nennen US-Wissenschaftler das Phänomen, eine Phase, in der man zappelt wie eine Flunder. Praktikum reiht sich an Praktikum. Für die Jugendlichen ist es momentan sicherlich nicht einfach. Sie müssen viel Engagement zeigen, sich sehr bemühen und vor allem qualifiziert sein. Je besser die berufliche Qualifikation, umso mehr Chancen haben sie auf dem Arbeitsmarkt. Und der Anspruch wird weiter wachsen. Geringqualifizierte und unqualifizierte Jugendliche werden das Nachsehen haben. Ohne Praktikum keine Chance.